Тато пішов у вічність невдовзі услід за братом. Він був старшим на 15 років і останнім із синів діда Некіфора, хто покинув цей світ. Урну з прахом дядька Василя вона поховала в татовій могилі. Понад 300 днів і ночей менший селюк чекав старшого на її лоджії у керамічній вазі з крематорію, обставлений з усібіч вазонами з гортензією. Донька Ліни навіть почала боятися виходити на балкон. Що ж, у кожного свої пунктики. Білься не мертвих, білься живих, сумно усміхалася Василина. У поминальні дні вона спокійно запалювала свічку перед тим, що було її шалапутним, веселим, співочим дядьком-моряком. Нехай вибачає, хай вже почекає старшого. Міське каледовище, як комуналка, тут місце на вагу золота. І пам'ятник воно їм поставить один на двох. «Тепер батько не буде ревнувати, як в госпіталі». На свіжий пагорбок до труни, біля якої лишалася вже сама Василина, обійшовши півколом, притихлий гурт людей піднімався просто до ніг сироти білий голуб. Ліна, немов загіпнотизована, здива такого, тихо зойкнула і просягла руку. Голуб передумав і полетів. Жовті грудки глини на бірківцях глухо стукали об віко батькової труни. «Все!» Кінець роду. Коли оглянулася від автобуса, зітхнула. Коли могили, печально поклавши голову на лапи, лежав собака. Хоч одна вірна душа. Юлія. Самогубця лише тому й перестає жити, що не може перестати хотіти. Шопенгауер. Тільки не треба коперсатися, чуєш? Скільки вже ми з тобою? Рік? Це і так для мене подвиг. Марко невесело роготнув, заткуючи до дверей, ніби тільки пустившись навтюки, міг позбутися небезпеки, що підстерігала його у цих стінах. Юлія так і лишилася стояти, як вкопана посеред коридору. Холод порожнечий, котрий відчула враз похололими грудьми, ішов не від протягу з незачинених дверей. Не гріла навіть пухова хустка, що мертво звисала на плечах, не гріла й сама кров, що не би замислилася, вповільнившись, чи варто їй продовжувати цей механічний обіг. Закриготіли двері ліфта, і вона таки прийшла до тями. Поборщилася, ніби після кошмару селоміць розплющила очі, автоматично клацнула засулкою замка. Півроку тому Марко ще звертався до неї на вид, носив розкішні троянди і рішуче не бажав опускати її з п'єдесталу. Я негідний навіть сидіти тут поруч з вами. Я не заслужив такої честі. Моє місце отам показував на пілимок біля дверей. Вона заперечливо хитала головою і сумно усміхалася. Не треба так пишно. На п'ядисталі холодно. Поверніть мене на землю. Подумки додавала. Мене грішно на грішну землю. Може, вона покарана за лицедійство, за гординю? Колеги вважали її благополучною, принаймні у жіночих таємницях. Як за кожною розвідною тягся за нею шлейф пліток, а на додаток якась хата моргана, серпанок справжньої тайни, бо своїми ухильними жартами на прямі запитання, недомовками, іронічними коментарями світських побрехеньок, а надто романтичним стилем брання, цими безкінечними шарфами, ланцюжками, браслетами, перснями, завжди іншими до кожного ансамблю, таки вміла викликати у жінок. Чого в кому більше? Заздрість, захват, роздратування, присмачений недовірою подив. Одне слово тут байдужість їй не загрожувала. А що бігала в цих шарфах аля Дункан із черги в чергу, там за рибою, там за ковбасою, там за мукою, чим уже треба годувати дітей і батьків? А що висиджувала боса у майстернях? Будь ласка, зробіть набоїчку з ноги. Як не робите, ну про що у вас, їй бо, ні в що перевзутися, що сиділа сама, як замурована у чотирьох стінах, кожнісіньке свято, що прокидалася ночами від холодного доторку другої, вільної подушки. А що кого це врешті обходить? Була, як у склі, зачарована в своїй самотності, і лишень їй одній дано було знати, як спотворюється скло, як спотворюючи, ніби захищає нічим не захищено голизну одинокості. Марко дав їй надію. Ні, мова не про плани незаміжжя. Здавалося, уперше за все життя нарешті відчула поруч мужчину. Саме в його втраченій переважної більшістю реліктовій здатності турбуватися про жінку, захистити, бути її опорою, сказати б так кам'яною стіною. Юлія Гірко усміхнулася. І не почути, як та стіна. Було щось Жалісливо сиріцьке у тому, як здичавіла у своїй вічній скруті приймала його царські дари, нічим їй було відповісти на взаєм. І через те скимлила її уражена душа з усією силою страждання, на яку здатна лише гордість бідних. Скільки разів тому знову і знову недовірливо дивилася на ті сумки, рукавички, чи справді вони є, чи не приснилися бува. Може лише сироти в дитбудинках отак серед ночі, прокидаючись, обмацують подаровану іграшку? Чи не щезла, чи не насміявся той, хто дарував? Він ніколи, жодним словом, не зацікавився її минулим. Як жила, з ким, чому не вийшла заміж, і це небажання знати про неї все...